Rákosi Viktor javított és bővített sáskajárás. Na hát, Batukán, a 13. századból jól ismert bankigazgató, igazgató, amint szövetkezett, nem készült nagyobb körültekintése európai rablóhagyáratára, mint én az unokabátyámnál teendő viszadlátogatásra, ami ő, Nálam járván, egy nap alatt egy hétre kipusztított minden Ah, Nem sokat törődtem volna vele, ha kétszer annyit emett volna is. No, csak, hogy ő nem az emett be, neki jól esett, hanem az mert azt remélte, hogy nekem rosszul esik. Amúgy Kóki berítően már, hogy milyen rossz májú ember volt. Jóformá beteggé ette magát nálam, csak hogy nekem ezzel anyagi károkat okozzon. A saját gyarapodása nem okozott neki annyi örömet, mint másnak a károsodása. Hát tér rám meg különösen azért volt dühös, mert a feleségét két ízben megcsókoltam. Hát hogyan készítem erre a revánsra? a napsága, tudományok minden terén óriási előhaladást tettek. A régi időkben az elemi iskola megelégedett azzal, hogy írni, olvasni, számódni megtanította a gyermekeket. A mamá abban is fáradt, hogy fiziológikus táplálkozásra és higiénikus életre tanítsa őket. Az én időmbe vajas kenyeret és sós kifrítettünk uzsonnára az iskolába. Na de most a gyermekek fehérnyét és szénent fogyasztanak, -a. pontosan megmondják, hogy a Szent János kenyérnek mennyi a cukortartalma. Hát ilyen kultúrában felnőtt gyermekeket, akik tudják, hogy mi fokozza a gyomor képességét is. Mit csoda élelmiszerbe van tápláló erő, és bibe nincs? A hát könnyű lesz előkészítenem arra, hogy egy adott napon a rendesnél sokkal nagyobb mértékű kosztolással lepjék meg a világot. Én ugyanis elhatároztam, hogy Kovács János meglátogatására mind a had gyermekevet elviszem. Kellő módon preparálva. Mikor a jó Isten a szépséget és a tehetséget osztogatta? Az én gyermekeim nem tolakodtak az első sorba. No, de mikor a jó Isten friss tarisznyát vett le a szögrű, hogy abból a jó gyomrokat elosszza? No, akkor megszólaltak az én gyermekeim is. Ó, kérem, mi még nem kaptuk semmit? Így aztán ebbe a tekintetbe. Kifogástala adományhoz jutottak. Igazán szeretném azt a konviktusi ételt látni, amit ők meg nem esznek. Akadhat étel, amelyre azt mondják ők is, hogy rossz. Na de, olyan étel, amire azonják, hogy nem kell, nincs a világon. Ha... Önök mindun talán azt olvassák a lapokba, hogy a számtisztek fizetésének újabb rendezése sürgősé vált. Hát ezt tulajdonítsák a gyermekek elszaporodásának. És annak, hogy hajdon erős étvágyuk még mindig, nem indult romlásnak. A hát természetes, hogy a gyermekeknek ez a farkas ésége konyhánkat teljesen átalakította. Ott a féle. Filigrán, finom, földiekkel játszó égi süteménykék nem fordultak elő. Ellenben a kompakt, nehéz eledelek, annál inkább. A gyermekek elméletileg tisztában voltak azzal, hogy micsoda étel mennyit vért, mennyi húst és mennyi csontot produkál a testbe. Nem, gyakorlatilag meg kellett elégedniük olyan elegekkel, amelyek megfeküdték a gyomrot. Vagyis hát... Laktatók voltak, emellett mégis virútak, s egészség dolgában semmiféle herceg legfényesebben és legváltozatosabban táplált gyermekeivel se cserétek volna. Két héttel előbb figyelmeztettem a gyermekeket Kovács János ebédjére, Lelkükre kötvén, hogy a kisebb tevékenységet fejtsenek ki az otthon éjtelek pusztítása körül. A legidősebb hatodik gimnáziumba járt, a legkisebbik harmadik elemibe. Az idősebbek megértették az intést, szemben a készültek a kovácsi János ellenindítandó hadjáratra. Az édesanyjuk különbe két heti menüt a szerint állított már össze. Azon felül határozottan kevesebbet főzött, mint máskor. Úgyhogy előre láthattuk, hogy mi kiéhezbe fogunk kikötni a boldogtalan Kovácsi János portáját. Közben azonban egy kis katasztrófa pokoli tervemet meghiúsulással fegyegette. A szóga felesége, Bábi asszony még előtte való esztentőbe balaszrekvárt főzött be, s ezzel oly takarékosan bánt, hogy két hatalmas üveggel még ezen a gyáron is megvót Történt, hogy a körös hegyi kertésznél ebédre jött Bábi a szósághoz, ma a kiab tiszteletére csepi csütött Mikor a Banaszvekvárt elővette, nagy rémülete látta, hogy a teteje vékon ződ van bemogva. Nem volt szükség egy kísérleti állomásra annak kiderítésére, hogy ez az ődréteg nem moha, de nem is molahit, hanem penész. Egészséges ösztöne a súgta neki, hogyha hát vágja az egészet, főtő. Az egészséges ösztönt azonban elfolytotta egy egészségtelen gondolat, mégpedig pedig az én gyermekeimre nézve egészségtelen. Az én három kisebbik fiam ugyanis éppen arra sétált a bábiék háza előtt. A bábi nagyon szerette őket, azonnal arra gondolt, hogy hát éjme, van már, aki a barasznek várt össze A gondolatot nyomban kivitelt a kivitel is. A gyermekek letelepedtek, kaptak ekaré kenyeret, elég tettek egy nagy uborkás üveggel barasznek várt. Hát, hölgyeim és uraim, mindjáján voltunk gyermekek, és mindjáján tudjuk, hogy mit tesz az várt enni. A baraszlekvárnak bizonyos korlátok közé szorított fogyasztása is élvezet a gyermeknek. Például, ha anyánk maga keni meg vele a kenyeret, és a dada fogja, miközben mi harapunk. Hát még ez is tűrhető, és méten gyermek habozás nélkül elfogadja a szituációt. Na de, hogy egy darab kegyeret nyomjanak a markukba, odaállítsanak egy üveg baraszlekvárt mellé, és azt mondják, hogy no, csülökre, magyar. Hát ez egyenesen a kelet-indiai tündérmesékbe való állapot. Hát ez előmú mindent, amiről a gyermek ábodozik mert ez táplálkozás és játék egyszerre, kielégítése az önfenntartási ösztönnek, és a legnagyobb mulatság azon felé. Ahogy jön? A várnak két jó tulajdonsága van. Először is ehető, másodszó kehető. még jól esik, a gyerek fogyasztja, aztán meg játszik vele, bekeni az arcát, a fülit, a kezit, a nyakát, a ruháját, bekeni a testvéreit, a pajtásait, aztán végül alakásba lakásba mindent, amihez csak hozzáfér, de különös passzióval, mégis a csipke függönyöket és a drága bútorokat veszi célba. Na, aztán a várnak van még egy harmadik tulajdonsága is. Nem lehet a végire érni. Akár mennyit kaparászunk az üvegbe, még mindig van benne. E tekintetben rokona a csibenyaknak, melyen akár napokig rágódhatunk, melyik is csak van rajta hús. A gyerek látvál az üveg kifogyhatatlanságát, elhatározza, hogy más napra is teszel a lekvárbó. Na, és pedig hová? Hát, ez a rendesen az ágypárnái közé. Erre meg csak este jönnek rá, amikor ágybontáskó az összeragadt vánkosokat késsel kell szétmetélni. A római anya nem tekinthetett nagyobb kétségbeeséssel a háborúból hozott fiára, mint a feleségem a bábi néni baraszlekváros üvegjéből visszatér gyermekeire. Ha a Balaton baraslek várávált volna, és a gyerekek benne meghemperegtek volna, nem nézhettek volna ki különbe. Egy szapuló teknőt előrántani, vízzel telereszteni, és a gyerekeket belehajgálni, egy pillanat műve volt. No A külső nyomok eltávolítása hamar ment, de a belső nyomokon a szapukát sem segített. A szerencsétlenek elrontották a gyomrukat. Lást kaptak, a torkuk fájt, s a doktor mindkét két itt tisz és mandulalabot konstatát. Na, de én sose tudtam, hogy az ember gyerekkorában a manduláit a gyomrába viseli. No, szóval ez a gyermek nyomaja nagy csapás volt rám, mert így pusztító hadjáratom legbecsesebb szövetségei elestek. Há most picsinyáljak. A gondosság leleményessé teszi az embert. Kovácsi János bátyám a kisebbi gyermekeimet alig látta. Amennyibe meglátta, nem foglalkozott velük. Csak úgy felületesen rájuk nézett és gépiesen mormogta, hogy Na hát, na hát, valóságos angyalok. De magába biztosan úgy gondolta, hogy járj már, csak rám nem másztanak. Hát erre a körülményre alapítottam a számításomat, és elindultam, hogy a telepen három pógyermeket szerezzek. Három gyermeket, akit egy napra örökbe fogadok. A fürdőtelepen nem jártam valami nagy sikerre. Itt a pesti gyerekek még meglehetősen nyeszlettek voltak, botta kellett őket az evésre kényszeríteni. Na, elemben Pál Holván, a szomszédkösségbe, Boldizsár tanítónak három gyermekére rögtön rátettem ám a kezem, mert abban a percben, amikor a az udvarra betettem, a három fiú éppen a 47. Hogy azt fogyasztotta. Ó, fiúk, ti az én embereim vagytok! Kiáltám s azonnal megkértem az apjukat, hogy ha hát engedjem át nekem a gyerekeket, hogy őket az unokabátyámhoz kirándítsa. Szívesen belehegyezett, csak azt kötötte ki, hogy tekintetten csebetéjének hallatlan étványára járjak ki neki a minisztériumnál egy rendkívüli pótlékot. A tanító gyermekei már szombaton hozzám kőtözködtek. Ott megnyirattuk, szedtük és az én gyerekeim ruhájába fölöltöztettük őket. Mindenik megkapta a nevét, amelyet ez alkalommal viselnie kellett. Itt adta velük étvány gerjesztő is füredi savanyú vizet. elebe, vacsorára csak két lágy tojást kaptak fejenként. és mire a káposzta tehetséges barátai Intenzív bömbölésbe törtek ki, mert hogy éhesen feküdtek le. Én pedig megelégedettel legetettem rajtuk a szemeimet, mert most már nyugodt voltam. Kovács János, nem viszi el a bőréjt?